Їм не відомо, що один з пастухів лишився живий і одразу прискакав до мене. Не й тому. Отже вони гадають, що тільки завтра кинеться на вздогін. А до Зеленої річки два денних переходи. Після завтра вранці мусять бути там. Принаймні біля ближнього броду. Якщо перейдуть річку, справа ускладнюється. Ти правильно міркуєш з Кіпура. Але таври не вперше роблять набіги наші степи, вони хитрі, підступні, подумай, якби ти вчинив на їхньому місці. Переправився через зелену річку, добіг до Борисфену, а далі шукай вітра полі. І де ти переправлявся? Але ж до ближнього броду ти сам казав мало, не на півдня швидше. Таври міркують так само, як і ми, і захочуть перехитрити тебе. «Вважаєш, підуть до дальнього броду?» «Непевно». «А ти хитрий, Сарате!» Зовсім щиро вигукнув Скіпур. «Не хитрий, а передбачливий!» Скіпур удав, щоб прийняв рішення. «І ми зустрінемо їх за дальним бродом!» Мовив рішуче. «Дякую, Сарате, за пораду!» Спрокола підвівся і одразу за Уперед, бо шлях упереду довгий, і таври також поспішають. Коли Саратове тирво вже сховалася за обрієм, Скіпур трохи притримав коня. Погав порівнятися з ним, і Скіпур, мовив, наче щойно обірвав розмову і продовжує її. Ну і си ціга й Сарат, але, слава богам, і ми не дурні. Чекатимемо таврів біля ближнього броду. А Гал уже давно зрозумів, яку гру веде скіпур. Мовив не так категорично. Якщо Вовран привезе звістку, я певен, що не встигли ми від'їхати від Соратового з як той послав гінцяна з Дагінтавром з попередженням, що засідка біля дальнього броду. А Гал але листе був порожній. Щось припізнюється Вовран. Йому дали найкруткішого коня, а він бориться. Скіпур посміхнувся. Нетерплячий ти, зауважив. Твоєму пастухові, щоб нас догнати, нас потрібно півдняти більше. Це чому ж? Скіпур поплескав по шиї свого жребця. У нас найкращі в світі коні. Мов не безпіши. І ми женемо, не шкодуючи їх. Але ж вовран держав найпрудкішого не, не гарячкусь. Виявилось, Скіпур мав рацію. Вовран їх лише на надвечір. Сірий вовран уже ребець був весь мокрий, ноги в нього тремтіли. Здавалося, ось щось не витримає впаде. Зовсім заранений, посудливо сказав Скіпур, наче сподівався на щось інше. Агал здивовано. Зиркнув на нього невже і справді найбільше, що хвилює його доля коня. Але Скіпур уже забув про жеребця. Воїни повели його геть далі від царських очей. Ягав зрозумів, що Скіпур просто не міг повестись інакше. Любов до коней в крові кожного Скіфа. Чи ти цар, чи простий пастух, і боляче побачити загнаною таку тварину. Скіпур Повернувся до Воврана. «Ну?» – запитав коротко. Вовран озернувся. «Чи не стоїть хтось за плечима І доповів у півголоса. «Сорат сам поскакав у слід таврам. Сорат і його слуга з підмінними кіньми». Скипурове обличчя взялося з моршками. Висунув і різко засунув назад до піхова кінак. Мовив жорстко. Він сам обрав свій шлях і заслуговує смерті, похитав головою. А має таки розумну голову. Перехитрував сам себе, втрутився Гал. Він хотів моєї смерті, дуже хотів, і це переважило все. Скіпур, не відповідаючи, скочив на коня. Завтра ввечері мусимо дістатися ближнього прода, сказав, і ніч буде безсонною. На цьому стійбищі до них приєдналися ще півсотні воїнів. Тепер під Скіпуровою рукою налічувалися більше сотні, а гінці, які скакали далеко попереду, розносили тривожну звістку про таврів, І через добу Скіпур розраховував мати близько трьох сотень загартованих і добре озброєних воїнів. Скакали цілу ніч, і тільки на світанку Скіпур дозволив дві години відпочити. Впали з коней просто на мокро відроси траву і позасинали одразу. Чудово спиться саме в цей час ранкової свіжості. І дві години цілком досить, щоб скинути з плечей